Boulazim, Youssef, Amin, Moyadi, Saleh, nous ne sommes absolument pas d'accord avec ce que l'état français vous impose, mais nous tenions à vous accompagner. ...e a vous montrez ere bon, migrantei agur bat egiteko... ...noski bainan Dublen gauza hori xalatzeko ere bai... ...hor ez da ezer kompontzena halle... ...eta ez da, ez da ertemiderik horis egituz ez da ertemiderik ikusten... ...beraz ez da normala eta hor justu kiur bidetik izahutu ditut... ...mengoak eta hor ez da posible hor euh, ikustea joaitea. Joaniz niz taler bat zua egiteko kantum eta bon... ...gauza piskat kulturala zerbait normala nenuke eta jeman bizikile jaku ditugu eta hor oh, ikustea joa direla ez da onargarria Ba, uste dut, hemen Euskal Herrian, madugula, mezu berezibat bat eta jau da Euskal Herria beti pasaiagune bat eta etorgune bat ere uh, izan dela historiana. Ta gure euskaldunak beti naasketa baten fruituak izan girela, eta orduan orain inmigranteak hemendik edo europatik kanporatzeak uh, guretzat seinale berezi bat eta biziki eskoja kausitzen dugu. Orduan uh, bombe hemen altsatzen gira urren kontra azkarki eta fermuki gaiteko hemen inmigrante guztiak et ongietokiak direla. No ustez neurriak ari direa Frantzian, baina Europa osoan ikusten dugu eskumutugari dela ere nagusitzen uh, Europa herdiana uh, gero ta bait zaubeak ere egiten dituztela Europako mendebaldean ere. Orduan orain hain zinean ezin da pentsatu ezin dela teugegin, eramzunak jendeak berean datza eta orduan ez bagira denak mobilizatzen, baisegur gain dituak izanen gira Worldo orain hain zinean. Orduan guri doak gugu jakitea ze jandarte mota nahi duguna eta hori eraikitzeko serea balin badugu lortuko dugu. C'est eh? la colère entre tous les politiques comme contre, contre tous les gens qui ont de l'argent et qui savent pas partager alors qu'on est tous citoyens de cette planète Gaukuna atetor gira kanporak e, eta hauen ahokan mobilizatzeko zenkia dira nahi dugu Euskal Egia jera iz, egia izatea nahi dugula eta ikusten dugu azken finean Bai Afrikan eta Bai Eki aldi egiten duen Frantzia e, horrek Ateak estendizkiela, beste-beste gehla horien gatik e, Egia utzi behar duten, eta besterik gabe haipatu e, gauk ikusi dugun izugahizko elkartasuna e, Unka lagun bildu gira hemen e, E, bayonako tren geltoki untan, momentu hontan berean e, trenbidea blokeatzen ari gira eta gaukua mugagia izan da dila, besterik gabe, eta segidezagun e, etokkinen aldeko lanean eta aiei elkartasuna erakusten. Azken finean, hor e, diena ainitzen bihotza ikusi dugu gor, e, bayonako tren untan eta seguraski haiek ere bizikiunkituak izanen dira. Ta... Echitak e ishara beste gauzari zinginu anigin, noch